La Kanal istine islamska državama predstavlja novo audio predavanje Za više materijala posjetite nas na internetu islamscedarjava.com ina fault u sobi islamska derjava lanallahu fi damdamati roud lanallahu fi wasabatil junud Allahu fiqasif Nakon zahvale Allahu dželle Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnom porodici, njegovih habbe, sve njegovih sledbenika do sudnje, selamim islamskim pozdravom. Assalamu alejkum ve rahmetullahi teala ve bereket. Poštovani moji sestre Mi ćemo se večeraz, za Allahu Đelešanhu, pomoć, njegovu podršku i milost, usvrnuti nagovor poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i nagovor islamske uleme, o jednoj grupaciji, koja se kao prva grupacija Firka pojavila u umetu Mohameda, sallallahu alaihi wa sallam. Ta grupacija jeste poznata pod imenom Haridije ili Havari ili pod imenom Harurije. Ovo činimo iz razloga, braćo i poštovane sestre, što smatram da je jako važno i bitno da znamo istinu o svakoj stvari s kojom se srećemo u našem životu. Ovo činimo iz razloga što su mnoga braća i sestre svatili iz govora određeni ljudi da biti haridžija nije nešto opasno nije nešto toliko ružno da to nije nešto Bog zna tako strašno podika po njegov iman po njegovu vjeru i ovim želimo inša Allah uz Allahu džellešanhu pomoć da govor koji se do sada mogao čuti po ovom pitanju odi da taj govor nije prava slika i prava istina o ovoj sekti o kojoj kaže šeihul islam ibn ta'ime rahmehullahu ta'ala da su Haridije skupina koja je došla sa najvećim novotarijama u vjeri i koja je došla sa najgorim dijelima u vjeri a mi ćemo inša Allah iz izlaganja vidjeti da je to doista istina i da je to u stvari ono Našto jasno ukazuje šarijatski tekst, to jeste tekst unata Rasulullah s.a.v. kao i mnogobrojni govor islamskih učenjaka. Ovim želimo da pojasnimo upravo ovo pitanje kako ne bi mnoga braća i sestre prihvatili što su od nekoga čuli da su muslimani koji su malo preterali. Pominjući kao dokaz tome i riječi Alija radijallahu anhu, kada je bio upitan, jesu li oni kafiri, da je odgovorio, oni su bežali od kupra. Međutim, opoznato ono u islamskoj metodologiji kako se dolazi do najjačeg mišljenja, a time i do istine po nekom pitanju jeste da je neophodno da se saberu svi šelijatski tekstovi islamskih učenjaka pa da se tek onda iznese sud po tom pitanju zato nije ispravno da se uzmu samo riječi Alija radijallahu anhu koje se takođe mogu protumačiti u sklopu svih tekstova i sunata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali se bojim Da se ovatim govorom o ovoj skupini ljudi želi otkloniti strah sljedbenicima da se ne boli. Kada naprave neki od koraka koji liči na korake ove skupine i kada rade neka djela koja liče na djela ove skupine i kada govore riječi koje liče riječima ove skupine, Pa ova stvar, ako se nađe kod nekoga, to je pravi musibe. Zato želim uz Allahovu dželješenhu pomoć da se večeras, kao i inšalahi u narednom terminu, osvrnemo na ovu temu preko onoga što je spomenula islamska ulema od dokaza i od govora islamskih učenjaka koji su progovorili po pitanju ove skupine, ne da bismo nekome, nekoga pobeđivali već da bi se saznali istinu i da bi svaki brat ispred sebe imao jasnu sliku i jasne staove ahli sunnata od džemata po pitanju a da ne budemo od onih koji će se slijepo povesti za mišljenjem nekih pojedinaca koji u svom menheđu traže bilo što čime se hoće pomoći i ne to dokazivati onim što u šarijetu ne može nikako biti dokaz kaže braću imam Ahmet rahmehu, je rekao u vezi hadisa da je ovaj hadis vjerodostojan i da se prenosi u deset prenosilaca. ovih deset seneda bileži imam muslim u svome sahihu a sa njime se slaže imam Ahmed. imam Buharija je od toga zabilježio nekoliko seneda, a hadise o njima bilježe također vlasnici sunena i musneda u nekim drugim i sa drugim senedima. Bileže muslim u svome sahihu od Ebu Saleme Jasara da su njih dvojica došli kod Ebu Sa'ida il Khudrija radijallahu anhu, fa su ga pitali o Harurijama, a ja sam spomenuo prijeda jedan od naziva Haridija jeste Harurije kaže se da je ova da su ovaj način dobili po tome što su živeli u jednom mjestu koje se zove Harura ili Harara udaljeno od kufe 3 km pa su po tome dakle nazvati Harurije dakle ova dvojice su pitali Ebu Sa'ida il Khudrija radijallahu anhu o Harurijama to jeste o Haridijama Da li si čuo poslanika sallallahu aleyhi wa sallam da ih spominje? Reče, ne znam ko su Haruri, ali sam čuo poslanika sallallahu aleyhi wa sallam kako kaže U ovom ummetu će se praviti ljudi, pocijenjivat ćete svoj namaz sprem njihova Učit Kur'an, a on neće prelaziti njihova grla i grkljan Izlazit će iz vjere, a odpud odapete strelice koja prođe kroz metu, pa će strelica, pa će strijelac pogledati u svoju strelicu, u oštricu strelice i u tetivu njenu, za kojela, i u ure stetive, dali se za njih išta zakačilo, to jeste od krvi ili mesa. Jer u hadisu, braćo, pod strijeta podrazumijeva se i misli se na nešto što se lovi poput crne, zjeca i slično tome. Pa se hoće ukazati da strijela koja je snažno odapeta Kao što probije svoju metu Tako će ova skupina ljudi izlaziti iz dina Allaha Đalešanu Dok riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam Pa će strijelac pogledati u svoju strijelu To jeste cijelu će pregledati od vrha do kraja Dali li išta je ostalo kakvog traga od one mete koju je ta strijela probila? Prenosi se od Ebu Sa'ida il-Hudrija da je rekao Kada smo jednom prilikom bili kod poslanika sallallahu aleyhi wa sallam A on je dijelio plijen Došao mu je zuhu ojsara A on bijaše čovjek iz benu temima Iz plemena benu temima Pa reče u Allahov poslaniće Postupi pravedno Allahov poslanik sallallahu aleyhi wa sallam Moj težo tebi Ako ja nisam pravedan Ko je onda pravedan Ako ja nisam pravedan Ti si propao Pa on me radi Allahov anhu reče O Allahov poslanike Dozvoli mi da mu ocećem glavu Poslanik sallallahu aleyhi wa sallam Na to reče Ostavi ga On će imati prijatelje On će imati drugove, društvo tako da će neko od vas poćenjivati svoj namaz pramaza i svoj post sprem njihova posta oni će učiti Kur'an a on neće prelaziti njihovo grlo izlazit će iz Islama kao što strijela iziđe iz mete pogledat će u vrst strijele i na, i na njemu neće ništa vidjeti od traga zatim će pogledati u tetivu I neće opet ništa naći. Zatim će pogledati u strelice i na njoj neće ništa biti od krvi i ostataka utrobe. U drugoj se kaže Pojavit se ljudi iz mog umeta. Vaše učenje Kur'ana nije ništa sprav njihovog učenja Kur'ana. Niti je vaš namaz sprav njihova za išta. Niti vaš post sprav njihova posta. Učit Kur'an I misliće da korist A on će biti protiv njih Njihov namas neće prelaziti njihove ključne kosti Izlaziće iz islama Kao što strelica iziđe Iz mete koju je probila U drugom rivajetu stoji Izlaziće iz vjere Kao što strelica iziđe iz mete A zatim se više u neće vratiti Oni su i ovo beleži imam i mustafa dajući komentar na riječi poslanih sallallahu alejhi ve učiće kur'an a on neće prelaziti njihova grla imam neovi kaže kad ijaje mišljenja da zato postoje dva objašnjenja jedno od njih je, da njihova srca ne, ne umjeti niti će se oforisati njihovim učenjem u tome neće imati udjela osim pukog izgovaranja ustima i grlom jer se po pomoću njih izgovaraju harpovi drugo značenje bi bilo da se njihova djela i učenje neće uspinjati Allahu dželle vala i da neće biti primljena kod Allaha tebara tebara Buhari u svom sahihu navodi poglavlje pod naslovom ubijanja Haridžija i mulhida to jeste bezbožnika nakon što im se dostavi dokaz i riječi Allaha dželle vale wama kana Allah li yudilla koman ba'de ihdahahum hatta yubayyana lahum ma yattakun Allah ne eti zalzot narod koji je na pravi putu putio prije nego što im objasni ono čega se trebaju učuć ili prema drugom Prijevodu ovog ajeta, Allah neće nazvati zalutalim narod koji je na pravi putu putio prije nego što učine ono što im je on te bara kratala zabranio. Zatim spominje imam Buharija, jedan osmatrao najgorijim stvorenjima i za njih je govorio, oni su ajete koji su objavljeni u pogledu nevjednika okrenuli protiv mu'mina oni su ajete koji su objavljeni u pogledu nevjernika okrenuli protiv mu'mina to jeste spustili na mu'mine kao što ovakav primer nalazi u goru mnogih ljudi koji danas kada hoće govoriti protiv nekoga uzimaju decizne ajete koji govore o nevjednicima o mušlicima uzimaju ih i tumače na svoj način spustajući ih Na muslimane, koje su oni izabrali da udare po njima, da im oduzmu pravo na iman i islam, i da tumače te ajete, da se oni odnose na te ljude, i tome slično. Pa vidimo da je Ibn Omer, radijallahu anhuma, upravo njih nazo najgorim stvorenjima, a razlog tome jeste što su uzeli ajate iz Allahove knjige koji govoru o nevjernicima pa su ispustili navjernike. prenosi se braće od Alija radijallahu anhu da je rekao kada vam govorim hadis od Allahova poslanika sallallahu alaihi sellem, tako mi Allaha wala, draže, draže bi mi bilo da se na mene sruše nebesa nego da na njega slažem a kada vam govorim o onome što je između mene i vas kaže vam da je ratvarka pa nastavlja Ali radijallahu anh pa kaže ja sam čuo Allahova poslanika sallallahu aleyhi wa sallam pri kraju ovog svijeta pojavit će se narod mladi, nezreli ludi ili blesovih ideja govorit govorom najboljeg čovjeka njihov iman neće prelaziti njihova grla izlazit će iz vjere kao što strijela iziđe iz mete gde god isretnete ubijte ih ubijstvo slijedi nagrada na sudjem dan ovo bilježi Ibn Hajar u Fethulbariju 12. tom 294. strana iz ove predaje se jasno vidi i precizno se opisuje skupina koja će sebi dati za pravo Iako je tome dorasla da radi stvari koje nisu utemeljene na menheđu ahli sunnata i džemaata, iako će pri sebi imati neka svojstva s kojim će Allah Jelle Wa'la iskušati, kao što je spomenuto njihovo svojstvo te govorom najboljih čovjeka. To jeste da će im Allah Jelle Wa'la retoriku, s kojom će lahko pridobiti mnoge ljude, jer će imati dobar govor, birane riječi i ono s čime će neuke masel lako pridobiti da budu njihovi sljedenici. Međutim, Rasul sallallahu aleyhi wasallam, upravo njima kaže, izlazi će iz vere kao što strjela izlazi iz mjete koju je probila. A zatim, naređuje poslanim sallallahu aleyhi wasallam gdegod ih sretnete, ubijte ih da bi nakon toga obavijestio o nagradi onima koji ih budu ubijali na sudnjem danu za njihovo ubijstvo svi na sudnjem danu. Hafiz ibn Hajar al-Askalani rahmehullahu ta'ala u Fethul Bariu kaže za njih, to jeste skupinu Haridžija se govorilo da su karije to jeste učači Kur'ana zbog njihova ceruda učinjenju ibadeta i učenju Kur'ana Ako se izuzme to što su tumačili Kur'an na svoj način pokazujući on što se njim ne želi kazati to jeste preusmeravajući značenje Kur'ana i tumačeći ga na način kako njima odgovara i njihovo menheđu i cilju, a ne da se spomene Allahova riječ upravo onako kako je Allah Čelešenuhu i što je Allah Čelešenuhu s njome htio kazati i poručiti ljudima i džinima zatim kaže oni su se oslanjali na svoj razum težili su zuhdu skromnosti i poniznost oslanjali su na svoj razum to jeste davali su pravo svome razumu iako su bili oni koji su težili zuhdu skromnosti i poniznost Takođe kaže sljedeći odnosno sljedeći druge u pogledu propisa Haridžija Gazali u Vesitu kaže u pogledu njih postoje dva mišljenja to jest u pogledu Haridžija postoje dva mišljenja ko ehli sunnata va džemat prvo mišljenje je da se na njih odnosi propis koji se odnosi na murtede, na otpadnike od islama a drugo mišljenje jeste da se na njih odnosi propis buntovnika rati ismao mišljenje izpornije. zbog čega? zbog riječi da Ibn Omer ni smatrao najgorim stvorenjem zbog toga što Ibn Omer ni smatrao najgorim stvorenjem Imam Taberije u spojenom senedu navio u Alino Musnedu u navodu predanja od Bukera bin Abdullaha Ibn Ašđa hitao nafiju o myšljenju Ibn Omera o Haruriama pa je rekao smatrao ih je najgorim stvorenjem Oni su ajet o nevjevnicima primijenili na muslimane. I senet ove predaje sahih. Prenosi se braće u muslimovom sahihu od Ebu Zerra radi Allah da je u opisu Haridija rekao, oni su najgora stvorenja i najgora bić. Prenosi imami Ahmed sa dobrim senedom od NSA istu predaju kao Merfu to jeste seže do poslanika sallallahu aleyhi wa sallam kod bezara ulancu prekosabita odnes ruka od aiše se prenosi radiyallahu anha da je rekla poslani sallallahu aleyhi wa sallam jespomenu a khariđje fareč oni su najgori ljudi ummeta a ubijeći ih najbolji ljudi iz moga ummeta i ovaj senedje hasen zatim kod taberaniya Ovim senedom se navodi marfu predaja u sljedećem obliku. Oni su najgora stvorenja i bića, a ubijat će ih najbolja stvorenja i bića. Kod imami Ameda od Ebu Sa'ida al-Hudrija stoji, oni su najgora stvorenja. A u rivajetu u Bejdullaha bin Abi Rafija od Alije kod muslima stoji, oni su od najmrzniji stvorenja Allahu Dželle Vala. U hadisu Abdullah bin Hababa od njegova oca kod Staberanija stoji to su nečevi koje je ikad zasijenilo nebo i koje je ikada pojela zemlja. Takođe ova predaja se nalazi i kod i ono što se prenosi od Ebu umame. Kod Ahmeda i Ebi Šejbe u hadisu ebu, Ebi Burze u mervu predanju Od spomena Harijđija, najgora stvorenja i bića, to je ponovio tri puta Allahov poslani, sallallahu aleyhi wa sallam. Kod Ibn Ebi Šejbe u lancu preko Umejra bin Ishaqa od Ebi Horejre stoji, oni su najgora stvorenja. Sve ovo obraću i poštovane sestre potvrđuje mišljenje onih koji proglasiše Harijđije nevjednicima To jeste keafirima. Jer mnoštvo ovih predaja i njihova jasnoća ukazuje da su oni oni koji su izašli iz vjera Allaha, i zbog toga mišljenje velikog broja islamskih učenjaka jeste da su ovi ljudi učinili prvu Allaha i da su postali keafir. Riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam izlazit će iz vjere. A u drugom Rivajetu izlazite će iz Islama Isto tako su u hadisu Ibn Omera u ovom poglavlju Kao i u hadisu Zejda bin Wahba Jasno ove ukazuju Da će oni izlaziti iz vjere Allaha Đalewale Da će oni izlaziti iz Islama I pojašnjenje koje je došlo U pogledu Gledanja Ili pregleda strelice Ili strele od strane Strelca i da na njoj neće naći nekakav trak od mete to jeste od onoga što je probila ta strjela od krvi i utrobe jasno ukazuje da će oni izlaziti iz vjere Allahe i da pri njima neće ostati ništa od Allahove i vjere ebi zakrata kod taberani i nesaja u rivajetu Tariqa bin Zijada od je radijallahu anhu stoji napustaće će istinu. i ove predaje su braćio odgovor onima koji su riječ vjera u hadisu pokušali protomačiti kao pokornost to jest co će da kažu da riječ izlazit iz vjere ne znači da će izaći da će izaći iz pokornosti međutim kao što vidimo iz drugih rivajeta jasno se vidi Da se ovim tijelo upravo ukazati na činjenicu da će oni izlaziti iz Islama, iz vjere Allaha, da će izlaziti i napuštati istinu. Tako da ovo tumačenje koje je došlo od nekih koji su htjeli pomoći svoj stav, da kaređe ni postali kafiri, pa su protumačili, protumačili riječ vjera, pokornost, ovo tumačenje nije prihvatljivo i nije ispravno. Zatim riječ u hadisu Postanika sallallahu alaihi wa sallam Pojavit se u ovom umetu A nije rekao Postanika sallallahu alaihi wa sallam Od ovog umeta Ne razilaze se braćo vjerodostojni put To jeste Lanti prenosila od Ebu Sa'ida U tom pogledu To jeste Da u svim predajama od njega došlo Da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rekao pojavit se u ovom umetu A nije rekao od ovog umeta Čime se ukazuje Da ova skupina ne pripada umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kje ko će izgledati ona pod krovom, pod krov Islama ili unutar umeta Muhameda sallallahu alejhi ve Pa ove ovaj riječi ukazuju da ova skupina nije od umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, što takođe pojačava mišljenje islamskih učenjaka koji su rekli da su haridžije kiafiri Kod muslima u revajetu Ebu Nadrata od Ebu Sa'ida stoji poslanik s.a.v. je spomenuo narod koji će biti u njegovom umetu poslanik s.a.v. je spomenuo narod koji će biti u njegovom ummetu. pa i ovdje takođe dolazi u istom značenju dakle da će taj narod biti u njegovom umetu, a ne da će biti od njegovog umeta, što znači da ova skupina neće biti ona koja je od umete Muhammeda s.a.v. kao što vidio smo iz prethodne predaje u rivajetu Dahaka Mešrikija od Ebu Saida se prenosi također ista ova predaja Imam Teberani u drugom senedu od Ebu Saida prenosi jedan laf u kome stoji od mog umeta za ovaj rivajet rekli su islamsko učenjaci da je slab da je daif pa se s njime ne može srušiti ono što je došlo u sahih predajama preko ili od Ebu Saida al-Khudri radijallahu anhu međutim kod Imaima muslima se bilježi od Ebu Zerra radijallahu anhu predajak da kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem pojaviće se poslije mene od mog ummeta narod pojaviće se posle mene od mnog ummeta narod pa je ovo nešto što je došlo nasuprot onome što se prenosi od Ebu Sa'ida al hudrija radijallahu hanu. Kod njega u lancu preko Zeida bin Vahba od Alije stoji pojavit se narod iz mojh ummeta. Što takođe pomaže i svrstava se na drugu stranu od, u odnosu na ono što je došlo od Ebu Sa'ida il-Hudrija, radijallahu hanu, a je jedna i druge su sahih i ispravna. Spoj ovog hadisa i hadisa Ebu Sa'ida Bi bio kao što kažu islamskučenjaci Da se pod umetom u hadisu Ebi Saida misli Na umet Umetul iđabe To jest ummet odziva. A u drugom rivajetu mimo njegovog Stoji umet dave, To jeste umet poziva Imam nebovi kaže U hadisu je dokaz o fikhu ashaba I odabiru termina I izraza u pogledu govora o Haridijama. U njemu je također naznaka i šaret od Ebu Saida o tekfiru Haridija, te da oni nisu od ovog ummeta. Njegove riječi u hadisu omalovaž, omalovažavat ćete, to jeste svoj namaz, učenje Kur'ana i tako dalje, kaže, smatraćete da vi u odnosu na njih malo činite pomenute i badete, pa pocenjivati vaše namaze sprem njihova namaze. A u rivajetu od Zuhrija Od Ebi Saleme Se dodaje i vaš post Sprav njihova post U rivajetu od asma bin Sumeyha od Ebu Saida to i ćete vaša dijela Sprav njihovih dijela Asim je prijatelje Nebzeta Harurija Opisao kao ljude koji danju poste A noću klanjaju I godišnje izdvajaju zetjat Tu predaju bilježi Imam Taborani ista predaje se kod njega bileži u rivajetu Jahje bin Ebi Kesira od Ebi Saleme. Dakle, Asim je ovdje opisao stanje neč Neđdeta Haruria i njegovih prijatelja da su to ljudi koji danju, danju posteje, a noću klanjeju i godišnje izdvajaju zekja, to je daju zekja. Sa ovim se ukazuje na njihov trud i ono koliko su se oni zalagali u svom vjerovanju što upućuje na činjenicu da ta stvar ne mora biti presudna i ne može se samo ona uzeti u obzir kada ljudi skrenu sa staze poslanika sallallahu aleyhi wa sallam sa staze ehli sunnata kod njega se braću rivajetu Muhammada bin Amra od Ebi Saleme prenosi i vaša dijela sprav njihovih dijela to je znači vjernici muslimani počenjivati svoja dijela u odnosu na dijela koja će ova skupina radit u ribaetu Salame bin Kuhayla od Zayda bin Wahba od Alija se prenosi vaše učenje sprem njihova učenja nije ništa niti je vaš namaz sprem njihova namaza išto u obilježi ima muslim i taberani u hadisu Ibn Abasa od taberania kod taberania ukazivanju u debati koje vodio Sakharijijama Ibn Abasa kaže, kada sam kod njih došao Ušao sam među ljude, nisam vidio da se iko više trudi u činjenju ibadeta od njih. Ruke im bijahu kao, kao žuljevi deva, a na su im bili tragovi od činjenja sljede. Također bile ži Ibn Ebi i Šejbe od Ibn Abasa da su kod njega spomenute haridžije i njihov trud pa je rekao Nisu, nisu se... Više trudili od monaha Nisu se više trudili Od monaha Pa je ovim Ibn Abbas Radijallahu anhuma Stio da ukaže Da njihov trud makolik bio On nema vrijednosti Kao što trud monaha nema vrijednost. Iz razloga Što su monasi na zabludi Kao što su takođe Te iste haridje Koje se toliko trude Na jasnoj zabludi Ibn Abbas, radijallahu anhuma, ukazao da su se monasi također mnogi jako puno, jako puno trudili, ali imali li hajra od toga, ako se nisu držali istine, nema hajra od toga. A Ibn Abbas, radijallahu anhuma, je bio ashab poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam, koji je otišao u ovoj skupini, za koju se kaže, braću, da ih je bilo nešto oko 12 hiljada nešto oko 12.000 pa je otišao njima i vodio polemiku vezano za njihove stavove koje su zauzeli nasprem ashaba poslanika sallallahu aleyhi ve sellem nasprem mnogih šerijatskih propisa gdje su ono što je grije nazvali kufrom pa je tako svaki počinioć velikog grijeha po njima bio kjafir čija je krv, čast i metak i porodica dozvoljena. On je otišao njima i vodio polemiku s njima, pa je onima koji su imali razuma i koji su bili iskreni prema Allahu dželješenuhu i koje nije možda u potpunosti zahvatilo, bilo slepilo, koje je najveći broj od ih bilo zaslepilo, nakon što im je iznio jasne dokaze, kaže se da je dobar broj od njih se pokajao o tog puta i pravca, i da se vratili ahli sunnatu al džemaatu to jeste da se vratili među muslimane napuštajući skupinu Havariđa neke predaje govore o tome da se tada pokajalo od njih dvije hiljade neki kažu tri hiljade a neki čak spominju 5.000 hiljada Havariđa da se pokajalo i da se vratilo u džemaat u džemaat muslimana tako da i pored jasnih dokaza koji su im iznešeni od strane Ibn Abasa radi Allahan huma opet veliki broj od njih je ostao na svom pravcu na svojoj zadvodi, koja ih je dovela do toga da proglase mnogi ashabi poslanika sallallahu aleyhi ve sellem nevjednicima koja ih je dovela do toga da ohalale njihovu čast krv i metak i porodicu pa su ustali i borili se protiv ashabi poslanika sallallahu aleyhi ve sellem prolivali njihovu krv, otimali njihove imetke, zarobljavali njihove porodice, zato su ashabi na čelu sa Alijom radijallahu anhu ustali i borili se protiv njih sve dok i nisu pobjedili i porazili. S obzirom da nam je vrijemena isteku, mi ćemo inša Allah nastaviti u narednom terminu još govora na ovu temu Kako bi nam uz Allahu Đelješanhu pomoć ovo pitanje bilo apsolutno jasno i kako bi onaj ko traži istinu čuo dokaze i istinu o ovoj skupini i kako bi se svako od nas zapitao da li pri nama ima dijela, riječi ili postupaka koji su slični onome na čemu je bila ova skupina i da li ono u što se upuštano jeste istinski od ehli sunnata i od ili je pak to, to ono na čemu je bila neka od sekti koja se pojavila u umetu Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam molim Allaha Vala, da nam pokloni korisnog znanja da nam podari takvalu ka bogobojaznosti da nas učini od iskrenih u riječima i dijelima od oni koji traže ispinu, da bi je slijedili, molim ga, azzawajal, da nam ne dozvoli, da onda kada se sretnemo sa istinom, postupimo bilo kako drugačije, osim da je prihvatimo, i da je slijedimo, molim ga, tebara, tevrta, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da nas sačuva musibeta, a pogotovo musibeta u vjeri, molim ga, subhanahu wa ta'ala, da stanje umeta Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, popravi da muslimane vrati Kur'anu i sunnetu postanika sallahu aleyhi ve sellem molim ga uzvišenog da nas učine od onih kojim robuju istinski kojimu širka, kufra i nifaka ne čine molim ga tebarek v.t. da pomogne islami muslimane širom svijeta da olakša braći koja su pala na velika iskušenja, da ih izvede na slobodu, da im sečuva porudice, da im sečuva din, molim Allahe da pomogne djihad i muđahide da im učvrsti korake na njegovom Tebarek i putu molim ga azze ove da im broj poveća da nas našu u njihove safove da nas sve zbije u safovima s kojima je on Tebarek i zadovoljan molim ga uzvišenog da nas učini svojom vojskom i pomagaćima sve uzvišene vjere molim Allaha Tebarek i Vatala da budemo od oni kojima će ovaj din biti najveća briga kojima će ovaj din biti ono Zašto će uložiti najveću žrtvu? Molim Allaha subhanahu wa ta'ala Da oprosti meni i vama Da nam se smiluje Da nam pokrije naše mahanine dostatke Da nas poživi kao vjernike Usmrti kao vjernike I proživi na sudnjem danu Kao vjernike one koje će uzeti U svoju zaštitu Od svoj hlad kada drugog hlada Mimo njegova hlada ne bude bilo Molim ga uzvišenog Da nas proživi u društvu Svojih poslanika, vjerovjesnika šehida i njegovih dobrih robova, molim Allah barak, vatara, da vas obilo nagradi i da ovo što smo rekli i čuli učini dokazom u našu korist na sudnjem danu a ne da bude dokazom protiv nas ja bi ovim završio sa nadom i očekivanjem da ono što govorimo da se ispravno shvati kao povuka i ono što trebamo znati i što trebamo imati u svom životu kako bismo naš odnos prema drugima ispravno formirali a za sve te stvari račun ćemo dati sigurno podagate pred Allahom Azza wa Jalla Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamu aleikum wa taala wa barakatuh